Кілька людей метушається між ланцюгом міліції і натовпом. Їх змітають, притискають до міліцейських щитів. Вогонь, димова завіса, спалахи петард, натиск, каміння у повітрі. Хлопці в спортивній формі і кросівках, що стрибають на щити, немов боксери на рингу. Стрибають і відступають, пропускаючи наперед людей, що сунуть з Майдану. «Ден! – хрипів Вадим. – Я реально бачив, як вони, коли посунув люд, ховалися за щитами. Їх пропускали!» Робокопи у чорній формі шоломах наздоганяли людей, навалювалися на лежачого в чотирьох, в шістьох лупашили по головах, забивши одного, гналися за наступним. Якийсь чолов'яга старшого віку зупинився в розпачі і одразу звалився під ударами одного, потім другого, потім третього. Кадри замерехтіли. Шарпання, чиїсь ноги, обличчя лежачого чоловіка. «Тут мене саданули», – прокоментував Вадим. «Я відповз, а далі ввалявся, скільки не пам'ятаю. А потім ось це». Знімав телеоб'єктивом. На подвір'ї адміністрації сиділи і лежали люди. Спецпризначенці лупасили їх по головах кийками і просто носаками чубіт. Били на смерть. Матюкалися, ставили на коліна. Змушували викрикувати гасла, котрі лунали на Майдані. Це все відбувалося в тиші. У похмурій Ранковій тиші. Ми мовчали. «Що скажеш, шефе?» Нарешті видухнув Вадим. «Працюємо», – сказав я. Марина, січень 2014 рік. «Дякую, нам підпалили двері!» – кричала вслухавку мати. «Все через тебе!» «Сусіди, чорти б їх забрали! Повідомили, кому треба, що ти до Києва подалася. Ми завтра збираємося від заводу на мітинг, май на увазі!» «Який мітинг? За владу стояти, проти заколотників!» «За яку владу, ма? Ту, що з вас останню шкуру дерла, не смій ходити!» Слухавку схопив батько. «А сина більше не побачиш, сучко!» Виросте нормальним роботягом, і так і знай. Проти влади пішли кишка тонка. Та я тебе власними руками. Було чутно, як вони завозилися, відбираючи одне одного слухавку. Як мати сказали, «Ти що таке на свою дитину кажеш? Йдино проспись, алкашня чортова!» І знову закричала в слухавку, «Повертайся негайно, там у вас... Показують по телеку, вся їжа отруєна. Наркоманів повно. Американці з дітей гени вилучають. А що за гадість ви зробили з ялкою В слухавці залунали схлипування. Як Даник? Тихо запитала Марина, аби перевести розмову у інше русло. Вдома сидить. Я його тепер нікуди не пускаю через тебе. Повертайся, доню. «Пробач», – сказала Марина, – «пробач», – і поклала слухавку. Згадка про сина пронизала з голови до ніг вогненним мечем, розрубала навпіл. Відтепер вона, Марина, мусить ходити з цим невидимим шрамом, розрубана на два непримиренних шматки – Рідні люди і рідна країна. І намагатися не збожеволіти. Вона пробула в своєму місті два з половиною місяці, тяжко вирішуючи, що робити далі. На роботі взяла безстрокову відпустку за свій рахунок і була впевнена, що ближчим часом не повернеться. Сподівалася побачити хоч якісь зміни в гумовому містечку, знайти роботу і забути. Все забути. Але змін не побачила. Змінилися хіба що вивіски на кав'ярнях та магазинах. Гастроном-зв'язда перетворився на дипломат. Кнайпа-пінгвін на клуб «Вегас». У сквері вирубали старі дуби, облаштувавши на звільненому місці стоянки та майданчики з пивними ядками. Дивувалася, те яскраве віяло, котре запалахкотіло колись перед нею різнобарними візерунками і покликало в дорогу, так і лишилося для її колишніх знайомих та однокласників двома щільно припасованими одне до одного стулками. Тільки тепер ці стулки потьмяніли і злиплися від горілки і дешевої закусі. Не розліпити! Однокласниці, ще молоді жінки, роздулися немов прострочені консервні бляшанки, перетворилися на опасистих матрон. Але, як і раніше, одягалися в лосини зі стразами і довгі футболки з китайськими і турецькими візерунками. Носили глибоке декольте і власноруч вирощені довгущі нігті, підстрижені квадратом. Переповідали серіали. Скаржилися з уживанням триповерхових конструкцій на чоловіків, дітей. І шалено прагнули чогось такого, чому не знали назви. Просто чогось такого. Заздрили столичній. Цю заздрість Марина гасила, ну, змушена була гасити, адже заздрість була головним рушиєм тутешнього прогресу. Гасила відповідним скарженням на невдале особисте життя. Мовляв, мати-одиначка в столиці не прижилася. Їй співчували і вже не так озлоблено оглядали тонкий стан і елегантний одяг. Походивши містечком у пошуках роботи, та так і не наважившись зайти хоча б до місцевої поліклініки, такої ж облупленою, як лак на нігтях колишніх подруг, Марина з жахом подумала, а що вона тут робить? І навіщо? Вона відвикла жити з батьками – Ну, точніше, з батьком, котрий таки стребував свій колись.